prije nego što pođemo s večerašnje predavanje naše miša Allah nosi naslov suština imana ja bih vam ispričao jednu hikaju ili jednu, jednu pripovijed vezanu za jednog učenog čovjeka dakle nije sufiska hikaya nego bih pričao čovjeku koji je imao država predavanja u mješćinu da se ne bi zbog broja koji mi imamo ovdje i da se nikada narazočarate na u da'vi, u pozivu Allahu, u vjeru, makar imali jednog čovjeka, makar imali jednog insana koji je na istini dovoljno, alhamdulillah a, kada je držao stalno predavanje ovaj šejh jednoj grupici ljudi jedan put je on došao ne ima nikoga a on se pripremio za predavanje niko nije došao na predavanje i on je skinuo Ahmediju i stavio je predase i je predavanje i držuje predavanje, I držuje predavanje. I kaj, gospodaru ti posvjedoči da sam ja obavio svoj pos. ja sam došao držao predavanje ljudi nisu došli do njih oni će odgovarati na svijednjem danu a ja sam svoje predavanje koje sam potremio održao i ahmedija će se doći na svijednjem danu da oni nisu došli da ovaj obavio Allah zna prije nego što došlo da Ko će biti kako će biti, Allah zna sve o njemu, o svojim robovima. Dakle, na vjernih se nikad ne smije razočarati zbog toga. Inače bilo je mnogo učinjaka, kojih nisu imali puno ljudi na predavanje. Nismo imali puno svojih svojih stedbenika i tako. Nisu baš tako kratati mjeseci bili odjednom, ne. Ovo je početak. Mi smo tek na početku puta. A put je težak, ne ima lako. Ne ima lako zato išao šej Husemin također kad je počela sahva u Saudiji šej Husemin rahmetullah koji je, je poznak danas preselio Allahu na ahiret išao Allah on će naći ono što je, što je zaradio on ima Allah da nagradi džanetu fredovu za sve ono što je uradio za islam i za ovaj ummet nije imao pod vrću ljudi pa se skupljali pa skupljali pa, pa kasnije u ovim našim vremenima nisi mogu ući umešit kada on držite ne moguš to je put to je put davi znači posljednik nam se to naučio sa da. Mi prijedimo na naše predavanje inshallah. Ače dakle, govorimo o suštini imana, a prije toga spomenuo bi eh, jednog muslimana koji jednog učeniaka pitao, jednog učeniaka pitao, kaže zar Allah je razočaran stanjem ummeta? Razočaran poniženjem u kome se naš ummet, kaže ja, šejh Zarni je Allah džellešaneh objavio ajet u kome kaže: "Walillahi izzatu wa li-rasulih, muminin Ponos pripada Allahu i poslaniku mm -hmm. njegovom i mu'minima. Pa gdje je danas ponos i veličina kod muslimana? Allah obećao ponos i veličinu, sad nemamo, Osman nema ni veličini ni ponosa. Šta je? U čemu je problem? Nega šejtan napada s te strane. Šuba ga fata. Ako je islam istina, ako je Allahova riječ istina, a jeste, gdje je ponos kada muslimana? Kažem ovaj učenjak, pogledajte mudri riječi, kaže La te kul aynel a izzah, walakin kul aynel mu'minu Kaj ne pitaj gdje je ponos, nego pitaj gdje su mu'mini Gdje su mu'mini, to je je da pitaš lahko će doć ponos ako bude mu'mina ako bude istinski nosilaca Allahovi objavi jer Allahovo objećanje je istinito i Allah svoje objećanje neće sigurno neće iznevjeriti on je objećao ponos istinskim mu'minima ali je Allah djalešanom u braću učinio da taj ponos ima svoj put ima svoje uzroke ima svoje šarte ima svoje šarte i uzroke koji su vidljivi i kad god mu'mini muslimani uzmu te uzroke kad uzmu taj put Allah im da ponos u to, nema, u to nema nikakve sumnje jer iman nije samo gola tvrdnja iman samo nije gola tvrdnja nije izgovor samo šehadeta nije samo doći ni formal obavit namaz ne iman ima svoje uslove ima svoje svoje šarte to je akida koja se učvrsti u srcu pa se onda pokaže na djelu pokaže se na djelu Dakle, dijelo mora da prati to U svakom pogledu U porodici, na ulici, na poslu Moraš prepoznati mu'mina Možeš prepoznat, čim ga vidiš Čim ga vidiš Njegov iman, njegov ahlat, njegov kulturu Njegov odnos prema životu, prema drugima Prema Allahu, djelajšenom, prema poslaniku Sallam v.s.m. Mogu ga kritikovat, mogu ga napadat Mogu, mogu svakšta nešto raditi, Al kad ti čitaš Kur'an Čitaš slunet poslanika, sallam v.s.m. Njegovu siru i gadaš njega gledaš n Nema razlike. I onda dođe, na dođe to pa kad ljudi napadaju ga. Znam zbog čega, ga, znam zbog čega napadaju. Ali valja dođe do tog stepena. A mi moramo sve priznati na stvar da mi nismo došli do tog stepena. Mi nismo došli do tog stepena. Jer kaže Hasan Basri, ima nije, kako smo citirali kad smo goli u akidi, ima nije po željama ni po nego je ima ono što se učvrsti u srcu i što praksa potvrdi. Što dijelo, što dijelo potvrdi. Kaže Allah jale šanohu Kale ti l-a'rābu āmanna Kullem tu'minu wa kulu eslemna Kažu arabi kažu beduini neki Mi vjerujemo Reci tevi se pokoravate Još iman nije ušo vaša srca Mi smo rekli zbog čega objavio ovaj ajet Zbog čega je Allah objavio ovaj ajet objavio Allah ovaj ajet kažemo u Fesiri zbog toga kada jedna skupina muslimana došla posljedniku s posljedniku kažu svi su te napadali, vrijeđali te, ponižavali te i opet nisu tijeli prihvatiti islam ili su prihvatili islam nakon borbe protiv njih mi smo jedino pleme jedino pleme u, na na arabskom polotoku koje se nije borilo protiv tebe nego čim si došlo s pozivom mi smo prihvatili vjeru i mi hoćemo da imamo učješća u tome da mi imamo veće mjesto od ostalih da mi na naslijedimo tebe U, ne, ne u poslanstvu Nego u, da imamo mjesto u islamu Zbog toga Pa je Allah što rekao Objavio je ajet a Reci im vi još I vi vjerujete vi se pokoravate vi ste muslimani Ali iman još nije ušao Ušao u vaša u vaša srca Jer razlika između islama i imana je ogromna Šta je islam Islam je vanština. Naš namaz naš posna zekat Naša vanjska djela A iman je ono što je u srcu A to što je u srcu snada samo Allah Zna samo Allah, ne zna, ne zna niko drugi i to je mudrost, to je mudrost. I dakle iman svoj ima, iman ima svoje stepeni i dereže. Svoje stepeni i dereže, i on se povećava i smanjuje kako smo kako smo govorili o tome. Hoćemo da objasnimo to na jednostavan način. Kafir. Kafir kad prihvati šta je šta treba keafiru da bi postao musliman? Da izgovori šehada se okupa. I gotov, on musliman. Je li musliman je musliman. Jesmo musliman, ali da bi se njegov iman Povećao, da bi on osjetio slast imana, da bi on doživio doživio srđu kako treba i badet, treba mu puno. Treba se puno izgrađivati. Treba se puno izgrađivati i odgajati svoju dušu. Zato mora vodi čovjek džihad svaki od nas sa svojim nefsom. Ali mi nismo pristali onih koji kažu čitav život vodi džihad sa svojim nefsom. Nemoj nikad džihad protiv keafira. Ne, nego odgoji dušu odgojiti dušu da bude pokona Allahu, očistiti je od kibura od, od oholosti, od želje za pohvalom, od želje za nagradom od ljudi, ljudi aplaudiraju ljudi mašalari korist našim riječima, ali mi nećemo koristi, što kažu mašalari ti si to je tražio, dobio si nemaš više, jesi tražio pohvalu, jesi pohvali za mašalari dobro drži države, vidi kako je dobro tvoja nagrada je topijena. na sudnjem danu, šta ćeš naći ništa ništa nećeš naći ako hoćeš, hoćeš to na dunjalogu pa šta je onda suština imana kad ovako govorimo mi pa šta onda znači, šta znači iman kaže Allah šanu, nakon ovoga ajeta kažu Arapi mi, mi, mi smo mu'mini ne ne ne nego vi jeste ste muslimani kaže Allah innamel mu'minu nellezine amanu billahi u rasulihi thumme lem jartavu pravi, istinski su mu'mni oni koji vjeruju u Allah a njegovog poslanika zatim nikad ne sumnijaju nema šanse, šeitan može ve sve se samobacivati samo ve sve se ali da posumlja neuzbira čovjeku Allah da posumlja u poslanika sallam, ono se čim je poslanik došao u Kur'an u sunnet, nikada nikada ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وبروا سمياتهم وزيوتهم سمياتهم نا ناللهوم ناللهوم بود أولئك هم الصادقون توسو إسكن توسو إسكني دوسو إسكني, إسكني مؤمن ذاتين وصول أنفال شكرا الله كيف يسوى إسكني مؤمن كيف يسوى إسكني مؤمن إنما المؤمنون الذين Iza zukira Allahu vajlat kulubuhum. To su oni istinski vjerni koji kad se spomene Allah, srca im se strahom ispune Ne strahom da se zgri, nego zasuze im oči. Zasuze im oči. Osjete istinski strah i straho pošto i ljubav prema Allahu djela se nam. Vajlat قلوبهم. to je prvo svojstvo. Vajda tuliet alehim ayatuhu zadatkum imana. I kad se uči Allahovi ajete, povećajin se iman Allah povećajim se iman i samo se na Allaha oslanjaju samo se na svoga gospodara oslanjaju sigurni sto posto u njegovu pomoć u njegovu podršku u svakoj situaciji u svakoj situaciji nema trenutka u zvotu da jednih strahuje da se boji za svoju nafaku za svoje zdravlje za svoju obskrbu za svoju sutrašnicu ako je istinski, istinski muumin zatim dalje kaže ali to su tri svojstva Dalje Oni koje voljaju namaz I dijele od onoga što im mi dajem Allah da, Allah da je u skrbu Pet osobina, pet svojstava Istinskih mu'mina Dakle, džihad Protiv duše, protiv nefsa Mora biti zahtjev imana Jer je duša sklona zlup Duša je zlu Zato kaže Allah dželešanu: "Kad aflaha men zakaaha, očisti, a propa'a unay koja izgubljene, ko unay koja u propasti, koja u propasti." Pogledajte, još jedan dokaz da je djelo da ima djelo. Allah dželešanu ovdje nije rekao ko zna kako se čisti duša. Nije dovoljno samo znanje. Uspiyo unay ko zna da kako se čisti duša. Ne, nego uspiyo unay koja očisti. Koči ko sti svoju dušu, a izgubljene onaj koji je, ko je u propasti, i prve generacije braće su znale za ovu. Prve generacije su znale za ovo, zato su vodile stalnu borbu sa svojim dušama i nisu trošile vrijeme uzalud. Nisu trošile vrijeme uzalud, jer su njihova djela pretekla njihover riječi. Pretekla njihover riječi. A kod nas je obor a šutnja, šutnja govorkoj koji ne koristi jedan od glavnih uzroka braćo slabog odgoja duše jeste davanja prednosti riječima nad djelima. Davanje prednosti to je kod nas primirno. To je kod nas davanje, trošenje vremena u praznom govoru, bez, bez dijela. Jer kažu učenjaci, temelj fikha. A šta je fik? Ne fik, pra, islamsko pravo, ne, te, temelj razumijevanja. Temelj istinskog razumijevanja u vjeri jeste fik srca. Jeste fik srca, a ne fik jezika. Ti možeš poznavati i uvoliti jezikom koliko god hoćeš ali istinsko razumijevanje je tu isinska pobožnost je tu i glavni temelj na kome se temelio odgoj ashaba i tabijina i prvi generacija u vjeri jeste odgojnju jeste da je Allah neovisan od svih svjetova Allah je neovisan od svih svjetov Allahu ne treba naši badet znali su to dobro Allahu ne treba naš džihad Allahu ne treba naša da ne daava to je glavni temelj I toga su bili svjesni u potpunosti da čovjek što god radi radi za sebe jer Allah nam kaže šta kaže Allah ومن جاهد فإنه جاهد لنفسه فانه جاهد لنفسه onaj ko se bori ko odi džihad pa za sebe to radi za sebe vodi džihad ili ومن شكر فإنما يشكر نفسه ko zavali zahvali za sebe Je za sebe. Fa men fa manihtada fa Koje upućen upućen je za sebe. To hoće njemu? To hoće njemu koristiti. I znali su dakle da ne mogu, ne smiju prigovarati Allahu zbog toga. Primio sam islam što traži. Pa kažu Allah žemu us, što su budžat, ti ste imali nastavku sure Obajeta, yamun nun alejken aslamu. Prigovarati što su primili islam. Ni stvorili džemat, niti prihvatili vjeru. I šta sad nešto očekuješ? Očekuješ nešto od tvog mira? Zato što primio Islam? Zato što što očekuješ? Šta očekuješ od mene ako sprihvatio vjeru? Ako sprihvatio davu? Očekuješ da te ja plaćam za to? Očekuješ da dobiješ položaj? Očekuješ da dobiješ funkciju? Ne, ne. Je munnune alejke ne slemu? Kulete munno aleje islamaku. Reci Muhammede. Ne prigovarajte meni za vaš Islam. Ne prigovarajte meni za vaš Islam. Balillahu je alejkum an hadakum lil iman kuntum salikin. Negoj naprotiv, ako hoćete da kažete istinu, Allah Allahova dobro učinio što vas je uputio. Jer znaš kako bilo u džahilijetu, je znaš kako je bilo u kafani, je znaš kako je bilo kad se dokoristio dr drogu Jer znaš kako je kad se kad se bio u džahlu, u džehlu u tom paklu džennem, znaš kako je to bilo. Allah te uputio, baš tebi je dobro smilo da te uputi. I ti hoćeš da prigovaraš svoj islam nemoj prigovarati poslaniku za islam nego zahvali Allahu što te uputio to je prva stvar zatim, dakle nisu, znali su da Allah i nevoj islam svi islam zatim, strah, ono temelj drugi temelj zbog kojeg su odgojili svoje duše na kojim su odgajali svoje duše jeste istinski strah od Allaha šanu. u čemu se on ogleda? ogleda Dakle, on je bio glavni uzrok uspjeha odgoju duše. Da ne budu stalo na istini. Prva stvar čega se bojale. Da nekad ne skrenu u govoru, u riječi, u dijelu. U svakom trenutku u svakom trenutku života. Zatim, strah od neprimanja dijela. Strah od neprimanja dijela. Ima i puno. Ima i puno. Ali straha da ne budu primljena. Zbog čega? Jer kakva je razlika vraćati mišću čovjeka, dvojiće ljudi, koji dođu na sudjih dan. Jedan ni radio ništa. I drugi koji je radio, ovaj nekog drugog unio ne u ima Allah. Isto, njihov primjer, isto kao primjer dvojice ljudi koji pođu na put. Jedan ponese puno hrane, jedan ne ponese ništa. I na putu, kod ovog se pokvarila hrana, ovaj nema ništa. Jesu li isti? Ne mogu, kad obledam, ne mogu jesti ni jedan i drugi. Ovaj nema ništa, ovoga pokvarana hrana. Tako na sudjem danu, ovaj ima dijela pokvarana. Kad uđe uf, samo smeće. Džubrište. Smrdi. I nema dijela. Ovo je ništa radio. Dakle strah od toga. Da se ne pokvare dijela. Zatim strah od prljanja dijela rijaom. Rad za nekog drugog. Da te neko vidi. Da te neko pohoali. Toga se mnogo, mnogo bojali. I o strahu od kibra od oholosti. Toga se mnogo bojali ashavi, prve generacije. Jer su uzroci braćov slabog imana. Slabljenja imana. Sumnja, prije svega sumnja u temelju Islama. Kad ti dođe šetan s te strane, kad se iščupaš Allahom voljom, pa stalno tapkaš u jednom mjestu i neuzubirila dođe da šetan sa sumnjom, halast tvoj od imana nema ništa. Zatim, stavljanje razuma iznad objave, pa filozofiranje, pa kako smo mi govorili, može ovo, mi živimo na zapadu, mi živimo u ovakvoj situaciji, pa izmišljaj razloge, pa bez dokaza, bez Kur'ana, bez sunneta, bez jake podloge... To je znak slabosti imana. Nema, gotovo je. Od toga nema ništa. Zatim, duga nada. Duga, to je ono što slabi iman ima kod čovjeka. Nek si privati o davu, nek si privati o islam. Al, slabije iman zbog tvoje duge na, nade. Ne ustaješ na noćni namaz, ne boriš se, ne, ne pa neka, bit će vakta, bit će vremena, sam sebe, sebe tješiš time. Zatim, jedinje harama. Jedinje harama, to je ono što slabi iman. Što slabije iman. Zatim, mnogi rasprave mnoge rasprave jalove koje ne vodi ničemu. A toga kod nas more ima. More. I kad nam ponestane snage za dazu dobro dijelo, tražimo sebi žrtvu. Koga ćemo naći? Hajmo pričati. Pa ovako. Pa onako. Pa mi napravimo planova milijun. Ogibetimo hiljedu muslimana. Ogovorimo hiljedu muslimana. I ništa od toga nema. Ismo nešto posjegli time? Kakav je izhod toga? Vrati se kući ja ću posle toga to pri vrati se kući skršen vallahi, slomljen, ja znam po sebi. kad god sam to uradio nisam bio zadovoljan sa samim sobom nisam bio zadovoljan sa, sa samim sobom zatim pozivanje u ljubavu ime Allaha naodno u ljubavu ljubav ime Allaha koje u praksi nema koja se u praksi ne vidi Kaj, mi se volimo ime Allaha mi pozivamo takvu ljubav a nema je među nama nema je među nama I vidi se, vidi, se, vidi, se, vidi se da je, da, da je nema. Također rija ja, kojeg smo spomenuli, zbog toga smo o ovome govorili. Dalje, zatim, malo samo obračuna. Malo samo obračuna. Zatim, alaih kassalamu rahmatullahu alaihi wa Zasnivanje bratske veze. Bratske veze je zasnivanje na interesu, a ne na ljubavu ima Allaha Čelešanova. Interes. Ako imam interes ko tebe, ja ću se tobom Ako nema, neću se tobom družiti. Dok mi valjaš, ti si mašallah, ja te hvalim, dolazim kod tebe poSqlCliente. Nema tog interesa ih jer on je slab brat. Slab brat nema to da ništa. To te ono što pošto slabi ima. Dakle malo samo obračuna na takođe, malo čovjek analizira svoje stanje. Po pošao da klanja, ima neke ibadete, alhamdulillah i onda se zadovoljio s tim. Ne smiješ zadovoljiti s tim. Moraš stalno analizirati svoj listić života. Šta si uradio danas? koliko sve vidjela u radiju koliko loše koliko si mogu uraka nisi nisi uradio jer biće sa svaki sekund života pitan pred Allahom džellešanu da ti malo zikra i malo dove malo dovi Allahu džellešanu Allahi dava dova u zanjoj trećini noći je velika stvar velika stvar to je dobro kad se do, neodbija doa ne odbija se doa tada iz iskrenog srca ono što mi možemo koristiti malo koristimo od ovu, malo zikrimo ispominjamo Allaha Đalešanu i bojim se brašo da ne budemo od onih koji će napustiti dunjalu kada neće osjetiti slast imana a da neće osjetiti slast slast imana i bojim se da naša jedina nagrada ne bude upravo pohvala od ljudi bili smo skupina koja se družila, koja ono ali zbog, zbog toga i toga zato su istinski alimi, učenjaci svoje učenike savjetovali na sljedeći način Jedan od, od, od pobožnih ljudi je govorio svojim učenicima. Kaže kada vam se nasilje čini mislite nasilje od muslimana a nekad vam četnici čine nasilje pa vi sjete, zikrite. Ne. Kada vam dakle muslimani čine nasilje ne uzračajte na to nasilje. Ne uzračajte na, na isti način kako oni vama čini. Dalje kada budete pohvaljeni ne radujte se tome. Ne raduj se pohvali od ljudi. Kada budete kuđeni kada budete kuđeni, ne očajavajte zbog toga, ako vas ljudi kude uf, teško mi samo čekam šta će reći, šta će reći meni ako me hvali, ja zadovoljam, ako me skudi gotovo, odmah mi teško na, teško na duši, i četvrto kada vas u laž, u ne ljutite se, ne ljuti se ne možeš ti ljudima koji imaju zle namjere dokaza da sti na istini ne možeš i nicim ubijedit. kad je on posao da slaže na tebe on te ogovara, ima laže sigurno laže, kako će ga uvijedit a ti govori šištem ima šanse bolje od tebe su utjera, utjerivali utjerivali laž zatim od čega još strah ko da shaba strah od lošeg kraja strah od lošeg kraja kako će moš čovjek rad dobro rad na kraj završene uz bileko nevi kažu pre nas jedna pedaja od mama Tirmizija kada je Sanja poslanika sallallahu alejhi je sellem on je oslepio tolko proučavao nauku oslepio na tom putu Kaže: "Pa Sanio poslanika Svaselema i pita ga: Poslanik Svaselem, ja Firmizi, čega se bojiš? Čega se bojiš?" Ka ja Rasulullah: "Bojim se lošeg kraja." "Pa i mu ibadetu bio?" Ka: "Bojim se da da, da bojim se da ovoše ne završi, da ne završi na uzbila kao nevjernik, a toliko truda uložio sam u, u svom životu. Kaže: "Ako se toga bojiš, onda stalno uči dovu: Ja Hayyu, ja Qayyum, bi rahmatika astaghir." Gospodaru o Ti koji si večna živ, Pomo, tako ti tvoje milosti pomozimi, pomozimi mi. Wa pomozi aslih li kulli, i popravi moj svaku moju stvar. Kompletan moj, kompletan moj život. Wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. Ne prepusti me samom sebi ni jednog trenutka. Ni jedno to je do apsanika sel. Onu pučio Allahu dobu, da ga ne prepusti njemu samom ni jednog trenutka. Ako ti pojmiš kako se vi ti ćeš biti felicina ti ćeš biti niko ne ni nedostizan insan nemoj se na sebe oslanjati osloni se na gospodara na svijetova zatim strah od onoga što je u brzehu što je u kabru strah od stajanja na sudnjem danu i tako dalje i odgajali su svoje duše dokod duše koja je skona zlu nisu izgradili smirene duše ili duše koje same koje same sebe kore i vallahi vraćo postoji kazna i na dunyalu koji na ahiretu koji čovjek može osjetiti zbog neodgoja čimog ne odgajaња svoje duši ja bih spomenuo samo neke stvari pri svega dakle propast i na dunjaluku i na ahiretu kako na dunjaluku čovjek koji sebe ne odgaja nekemu smije govorimo muslimanima mi govorimo onima koji kanjaju jeste slabost duhovna slabost o kojoj smo govorili dana tako da su kod takvih sve uzvišene težnje umrle nema on visokih težnji i osjećanja zašto živi po pot da mu je još piti malo ibadetit, nema problema nama, sklanjati, to oto, kod njega redovna šema, redovna šema života bez toga ne može, i njegov ibadet je običaj, njegov ibadet je adet, a ne istinski, a istinski ibadet zašto? Zato što je slab, duša ga vodi kuda, kuda, kuda ona hoće, zatim nestabilnost u životu Nesta, takav čovjek je nestabilan u mišljenju, vallaj u govoru, u ideji koju slijedi nestabilan ko slamka na vjetru Ne zna puta, ne zna kuće. Zbog čega? Strast li idi, strasti se svoje pokorava. Zatim kukavica je. Sigurno ćete vidjeti kod ljudi koji se ne izgradžuju imanski, koji se ne bore da postanu galičine, da se približe laž kukavičluk. on se svoje sjene boji. Kako se ne bi? Zašto? Zašto? Zato što ne smi on stavno gleda liniju manje gotpora. Gdje gdje neće naći nakako iskušenje? Ni poj mora, mora biti ponižen. Zatim poniženje. Poniženje jer se pokorava strasti. Strasti i njegov Bog ne uzbilala. I kako da se on pokorava Bogu? Moraš se pokoravat. Ako se pokoravao Allahu, moraš nekom nekog moraš obožavati. Poniženje. I kad mu se ljudi smiju i kad ga izigraju, vidi da je da je spadalo, da je nikadaj da je niko i ništa, al ne može da se ne pokorava svoje strasti. Mora i čini on koga njega vodi. I ljudi ga izbjegavaju. Vidi da je da ne, ničniko sa njim da se druži. Ali ne može, ne može se se odupred, kako I to šeitan hoće da ga upropasti i vodi ga do bezdana, vodi ga do samobijstva, vodi ga do dušinov rastrojstva. To hoće šeitan, ne želi Ibniz da bude sam u džahendemu. On hoće da ima svoje vojske sa sobom i on će im na kraju održati hudbu. Oni ajti su Reibrahimi znam, ja sam vas samo pozivu, da biste mi se razivali. Nije vlast na ne ima vlast šeitan na čovjekom. أياتها الصحراء قل قل خبرنا خبرنا عن خيول تثق البرقرابا حدفنا حدفنا عن جنود تحمل الموت سيفت تائرين تائرين أيها العالم فلتشد أن عائدنا عائدنا أيها العالم فلتشد أن عائدنا واجه واجه, واجه, واجه, واجه ti azi azi alawali zatim gubljenje stida to je posljedica neodgainja izgubi čovjek stid vidiš da nema stida, da nema kulture da nema hlaka musliman, musliman. zatim duhovni poraz ljenost onda omalovaž, omalovažavanje sunneta poslanika wasallam, i nepoznavanje sunneta zatim za, bolesti duše zavidnost, laž lažna na braću, na, na, na muslimane zatim potvore, ogovaranja i tako dalje, zato se ljudi razočaraju kad vide takve kad vide nas bez ahlaka, bez odgoja a imamo samo fizički izgled brada je tu, sunnet je tu maša Allah kosturi bez nesa kostu, zgrada samo ima temelje ima one one je šipke sa strane nema ni zibovani maltera ništa promaha. promaha i ljudi se da čovjek toga kaže vallahi ljudi kad nasu poznaju kad vidi vidi da smo mi na vidi da su ljudi na istakne istini zbog čega vanski djela dobra ne puše, ne psuju ne piju ne drogiraju se ne zinačuči ništa ti djela ti loši djela ne radi ali islamski ahwal da je još to, tu komponentu upotpunit, onda bi ljudi, i moramo s tako po nas, tako odgojiti sebe, ne vještački se odgojiti, nego sljedeći, sljedeći, sljedeći kurjani sunet, moramo biti takvi, da ljudi požele da budu s nama, da ljudi požele da se bružuje s nama. Tako mi Allah, ljudi su čeznovi za shabima, čeznovi za shabima, pa su pitali, pitali, ima liko, kasnije generacije, je li iko osto od shaba, od ovih starijih, Nema nikoga, kad je liko ostao, ima nikoga među nama da je vidio ashaba. Da je vidio ashaba. Toliko sasarna, nisam sam ni utisak. Os, da ga je vidio Jerkako ga je vidio onako ga on sreo, ne moram ga ja viditi. Možemo da je nije to njemu. Prime to njemu i to ćemo povećati manka, slušam, kad slušamo, da slušamo od nje. Dakle, to je bio odgoj, odgoj istinski. Dakle, i trunka kada dobročinstva trunka istinskoga hlaka bolja je bolja je od, iba, od, od hladnog ibadeta u kojem nema u kojem nismo imali svoju dušu makar 50 godina i barem zbog toga vraćam što je vjera što je vjera što je iman riječ i djelo tie iskanu tamam allah strah od allaha lijep akhlak ljubav u ime allaha dželle šane bratstvo u ime allaha smo prije su pegolista znači bratsvo za interes a kako je kako je hasan basri opisao bratstvo u ime allaha Pogledajte kako Hasan Basri opišu. Kaže, u jednom svojoj izreci, kaže, smijemo se, a ne znamo, možda je Allah, Đelešanu, pogledao u naša djela i rekao, ovo ništa ne primam. Ovo ništa ne primam. Kaže, teško tebi, sine, Ademo, zar imaš snagu, zar to ti imaš snagu, zar si to ti snažan i jak, da se suprostaviš Allahu, Đelešanu, da prkosiš gospodaru svjetova. Kaže, vallahi, Ja sam zapamtio ljude od koji je njaluk bio prezreniji od prašine po njihovim nogama. Od prašine koji su gazili. Više su prezrao Dunjaluk od toga. I kaže, vidio sam jednog od njih koji bi za noće ne bi imao osim hljeba nasušnog, ništa kod sebe. Pa bi reci, ovo je puno da ja sam pojedem. I odnesi bi nekom drugom muslimanu, a ta je imao više od njega. Ta je imao više, više od njega. Dakle, ljubav To je bratstvo, to je kad se osjećamo Kad se osjećamo ko jedna duša Puno nas u safu, pun mestvid Ali jedna duša Jedan saf, jedna pesnica Jedna snaga E to je istinsko bratstvo Koje je nemoguće leće Afrine primijeti. Čafir, a kamo muslimani koji su malo zalutali. On zna kad vidi da ima to, a kad vidi muslimani da su izdati od svakoga i od svojih duhovnih vođa, i od političara, i od ovih, i od oni, nemo gdje će, mogu samo lutat, mogu samo tražiti tamo gdje nema. Ne, mora otići u kafanu kad ga, kad ga vera onaj koj, koji mu govori pričao islamu. I tražiti u, u takvim ljudima. Nego, dakle, istinsko obratstvo je to. Ili, kaže... Zahab ibn Munabbih, poznati učen islamski učenjak, kaže, "Troje je duša Dunjaluka." Paljite. Tri stvari su duša Dunjaluka. Bratski susret. Da nije toga, dakle to ono što daje život, živo uz Dunjaluka. Bratski susret, zatim iftar. Čekanje iftara i iftar. Post je čovjek na Allah džele šanu, dragom što je ispostio. Messi uzbog tog radostan jesam jer je posle njegovog povećo ima njegovog povećo i treća stvar te hejdjut noćni namaz Bdijenje noću noć to se ti ili kako je rekao Omer radi Allahu da mi nije troje ne bi poželio da sam na dunjam da da vodim luka, da nije tri stvari e da mi nije Jahanja konja na Allahov put jihad da mi nije dobrog drugosta dobri muslimana I da nije nočnog namaza. Poželjaju da ode se dunjavuk. Te dunjavuk ne vrijedi. Hajde, izvedite iz, iz, ovo troje. I zastavite ovo troje pa da vidimo koliko dunjavuk vrijedi. I šta to, šta, to vrijedi, šta to vrijedi od dunjavuka. Dakle, to su te stvari koje su ashabi znali i primijenili u svom životu. Da bi se odgojili. Ili su poniznika treba, skromnika treba, ali hrabrika treba. Hrabrika treba. I nije bilo hrabriji hodni I nije bilo hrabriji hodni. I te njihove osobine i vrline su vidjeli ljudi, pa su zbog toga prihvatali, prihvatali islam. Prihvatali zbog toga islam. Jedna stvar još koju ja želim da objasnim ovdje, a koja je kod nas kamen spoticanja u našem rad, u našem životu. A to je takozvanite napus ili natjecanje u dobro. Mi smo to pogrošno razumijeli ja osjećam da smo mi to ne samo mi ovdje nego inače danas muslimani pogrešno to razumijevaju jer Allah je što nam kaže i zato neka se natječu niko žele da se natječu. za dobro, za džennet za Allah, Allah u navradu ili kaže, kad Allah govori o džennetu opisuje ga na kraju kaže li hada, za ovo za džennet nek rade niko žele da rade nek se natječu niko žele da se natječu Ali kako mi to razumije. Dakle, svako od nas to je normalno, to je prirodno. Svako od nas želi da bude prvi. Neiskreni bi bili. Ja bi bio neiskren kad bih rekao, e čekaj, ja želim da ti imaš više dobrih dijela od mene i da ti prvi od mene. Ne, ne, ne, ne. Želim da se u dobrim dijelima. Želim da radimo im Allaha dželle šanu, da dakle, imaš ti traku, trčiš i ja trčim, idemo naćićemo se. Ja bi bio licemjer kad bih rekao ja želim da ti prvi dovođiš na cilj. Ne, ne. Ja mogu da pr... da ja prvi dođem na cilj. A neće ti to i pravi spicalice. Neće ti zagradi, neće ti spriječi to. Idi. A idem i ja. Bismillah. I neće ti poza. A ako ti dođeš prvi na cilj, ja ne želim da to dobro od tebe vodi. Kod nas danas nije tako. Mi natjecanje tako ne razumijemo. Mi natjecanje za islam tako ne razumijemo. To ne znači činjenje dijela da bi se ti nista kao makar srušio drugog, drugog muslimana. Kod na futbalskoj utaknici dao si guva faliru, faliru prije toga deset ljudi. Ne broji se go Prljavo, ne velja To nije natjecanje u ima Allaha Đelešanu To nije, da bismo objasnili Šta znači natjecanje u dobru Spomeni nekoliko samo primjera Nekoliko primjera iz praksija sahaba Ne zaobilazni su Abu Bakr i Omer Mi znamo za slučaj Kada je, kada je Abu Bakr Stalno išao da, da Izmeti jednoj staroj muslima Staroj ženi pometi bio joj sobu, pometi bi joj kuću donesi sve što treba, donesi joj vode i tako dalje i Omer omer je dolazio to je ženi također, menudim kad bi god dođi sve bi nađi pospremljeno, sve sređeno pa je želio da vidi ko to dolazi prije njega ko to hoće sve vapo njega komu to ugrabi se vapo i pratio je čekuo i vidio je je to je bugakr Vidio je bubekra. Kaj je bubek došao za halifu, kaže Omer, e sad ne može. Sad me ne može preteći, sad je halifa, ima državne poslove, dok on to sve sredi, ja ću ovo ugrabiti. I došao je jedno jutro, ponovno, opet sve sredeno. Pa kaj je subhana ova žena? Ko ti sve dobro radi? Pa kaj je ona isti čovjek? Samo je prije dolazio poslje sabaha, sad dolazi prije sabaha. <tričenica> sad uledam Dakle, ne možeš pretjeći Ne možeš pretjeći u Bekra Nikako, nikako Ili, ili kaže Kad su dijeli metak za džihad Za džihad, poslana se selam poziva Muslimane da udjele u ima Allah Pa donose Daju, ovaj daje ovliko je metka Trećinu, Omer donio pola svog metka I kad je donio, kad je naroslova koliko je dao Bekra Kad je sad metak, kad je ne mogu ga pretjeći Da On Odmah pita koliko, ne, ne zbog zavidnosti, nego pita koliko je da je daje bubekr, bore se, znati, ne mogu ja, i priznaje da ne može preteć. Ne može preteć. Ili kada je bubekr na sifinu, bit, u bitci na sifinu, daji Omeru beju i kaže, Omere, daj mi ruku da ti dam beju na pokornost i poslušnost ovoj bitci, da ti budeš vojskovođa. Kaže, valahi, volio bi da mi glavu odvoje od trupa, nego da budem emir u vojstiju kojoj je bubekr. Priznaje njegovu dobrotu. Priznaje njegovu prednost. E toga kod nas ne ima. Toga kod nas ne ima. Nego ja vidim da je brat dobar, ali ne mogu, moja prsta ne mogu to da priznaju. Bolji od mene. Nije bolji. I kad pričamo o bračike, je, jest, dobar je, finje ali... Uvijek kod nas ima ono ali koje uništi sve. Koje sve uništi. Ali je ali ovu, ali onu. ono... Sve o njemu pričamo lijepo, dobro, mašala, ali... Gotovo. Gotovo, završeno. Ili... Primjer, primjer Haldebni Velida. Šta je Omer uradio? Šta je Omer uradio kad je došlo za Halifu? Prvo šta je uradio? Prije nego što je bilo šta sredio u držav, oko državnih poslova, smijenio je Haldebni Velida kao glavnog vojskovođu u, u, u, u, u Perzi. Prvo je to uradio. Odmah. I došlo je pismo na Halid osvaja Idi, nema, nema mahane. Što ga smijenio Omer? Ali Omer ga smijenjuje. I kad ga je smijenio, i kad mi je Ebu Bejde pročito pismo, ali nije, Ebu Bejde nije ti jednom čitao pismo, zbog se nije završila jedna od, bit, od glavni bitaka, da se ne mi dozačaru, veli začaraće se Halit. Pa šta kaže Halit kad to pismo? Kad je tako mi Allaha, da sam ratu, ili da sam izdješ u ovaj džihad, radi Omera, naljutio se. Naľuču, zašto? Zašto me smenjuješ ako sam, ako sam ja tvoj ratnik, ako sam na tvojoj vojskovodža, nema mahane nikakve, osvaja, midem dalje, ne smiš me naljučio bi se. Ali sam ja uvaj džihadid liš radi Allaha džellešanu. Ja ću se borite na lagom putu, bio vojnik, bio komandant, sve si sve jedno. Nije bitno šta. Jel je se pekla bratska veza među njima, nisi se prekinuo. Ali Omer htio da skinen halan zbog čega? Tolku je osvajio, tako je išao naprijed ubio neprijatelje da ljudi, ne bi, da musmane ne bi nam bila pomislili pa ovo je naravni čovjek ovo je nešto posebno čovjek, ovo je nešto veliko, da Halid osvaja ne da Allah daje po pobjedu ne, skini Halida, skini da se ljudi malo smire da vidje da Halid ne osvaja dakle Halid želio še haljat na Allahom putu želio je nagradu koju gospodara svetova znao je šta znači, šta znači preseliti u ima, Allah, u ima Allaha želešanu dakle To je način, način da, da, da se natječemo u dobrim dijelima. Ne biti od onih koji će sputavati zdravu konkurenciju. To kod nas, braćo, nema. To kod nas nije prisutno. Zdrava konkurencija i natjecanje u dobru. Hajmo da vidimo. Imamo ljude stručnjake u određenim, određenim stvarima. Nema problema. Hajmo se natjecati. Ti su dobar ekonomista i ja sam dobar. Ovo ovaj je dobar na ovom polju, ovo ovaj... je... Možete ljude da omogućimo ljudima muslimanima, mi to moramo raditi, da se natiče u dobro da pokaru svoje vrijednosti, da pokažu svoje vrijednosti, a ne mojem mašin s čim što on pokaže, ulazi tu nijet. Ako ka jesu u redu, al kakajam njegov nijet bio? Ne, nisi ti, ko ko si ti da ti poznaješ nijet? Pusti čovjeka ne kradi, ne kradi, ako radi po Kur'anu i po sunnetu. Ne samo ako radi, nego ako i poziva ljude po i sunetu. Prvo je bitno da je njegov postupak bude od islama, ne da bude džahilijetski postupak. E kada, po stran, pozivajte u islam islamskom davom, ne džahilijetskom. Ne džahilijetskom. Ne mojete vriježet ljude, ne mojete biti nagli, ne mojete biti grubi. Sve su to džahilijetski, džahilijetski postupci. A tako i tvoje djelo. Kad ja vidim mašala, to prinosiš za islam, to prinosiš na, na polju dave, pusti onda čovjeka. Dakle, da ne bi bili da ne bi zavidjeli muslimanima i da ne bi upropastili naša upropastna naša djela, moramo se tako tako ponašati. Zato molimo Allaha džellešhanahu da nam podari sabra na ovom putu i iskrenosti, da poveća našu ljubav prema islamu, prema Kur'anu i sunnetu, da nam pomogne da odgojimo naše duše, da radimo da sva naša dijela i naše misli budu radi Allaha džellešhanahu, je to na vagi dobri dijela سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله